דניאל, פרק ה. ויעש המלך בלשצר משתה גדול לאלף שריו, וישת יין כנגד אלף איש. ויומר בלשצר, כטוב ליבו ביין, להביא את כלי הזהב והכסף שלקח נבוכדנצר אביו מן ההיכל אשר בירושלים, כדי שישתו בהם המלך ושריו ונשיו ופילגשיו. אז הובאו כלי הזהב שנלקחו מהיכל בית האלוהים אשר בירושלים, וישתו בהם המלך ושריו ונשיו ופילגשיו. הם שתו יין ונתנו שבח לאלוהי זהב וכסף, נחושת וברזל, עץ ואבן. אותה שעה יצאו אצבעות של יד אדם וכתבו מול הנברשת על הטיח שעל כותל היכל המלך. וירא המלך את פס היד הכותבת. אז השתנה תואר פני המלך, ומחשבותיו הבהלוהו, פרקי חלציו הותרו, וברכיו רעדו. ויקרא המלך בקול רם, להביא את האשפים, את הכסדים ואת הקוסמים. ויען המלך, ויומר לחכמי בבל, כל מי שיקרא את הכתובת הזאת, ויגלה לי את פשרה, ילבש ארגמן, וענק זהב יושם על צווארו, והוא ישלוט כשלישי בממלכה. אז באו כל חכמי המלך, אך לא יכלו לקרוא את הכתובת ולהגיד למלך את פשרה. ויבהל אז המלך בל שצר עד מאוד, תואר פניו השתנה, ושריו נבוכו. לשמע דברי המלך ושריו, באה הגבירה אל בית המשתה, וטען הגבירה ותאמר. המלך לעולם יחיה, אל יבהלוך מחשבותיך ואל ישתנה טוהר פניך. ישנו איש בממלכתך אשר רוח אלוהי קודש בו. בימי אביך נמצאו בו הערה ושכל וחוכמה בחוכמת אלוהים. והמלך נבוכדנצר אביך העמידו לראש החרטומים, האשפים, הקסדים והקוסמים. כך עשה אביך המלך. כי רוח יתרה, דעת וסכל, יכולת לפתור חלומות, להגיד סודות ולהתיר סתומות, נמצאו בדניאל, אשר המלך קרא את שמו בלצ'צר. ועתה, יקראנה דניאל, והוא יגיד לך את הפשר. אז הביאו את דניאל לפני המלך. ויען המלך ויאמר אל דניאל. ובכן, אתה הוא דניאל מבני גולי יהודה? שהביא אבי מיהודה? שמעתי כי רוח אלוהים בך, וכי הארה, שכל וחוכמה, נמצאים בך. ועתה, הנה הובאו לפניי חכמים ועשפים, כדי שיקראו את הכתובת ויודיעו לי את פשרה. אבל אינם יכולים להגיד לי את פשר הדבר. ואני שמעתי, כי יכול אתה לבאר פשרים ולהתיר סתומות. ועתה, אם תוכל לקרוא את הכתובת ולהודיעני את פשרה, תלבש ארגמן, וענק זהב יושם על צווארך, וכשלישי וממלכתי תשלוט. ויען אז דניאל, ויומר לפני המלך. מתנותיך שמור לעצמך, ודורונותיך תן לאחרים. אבל את הכתובת אקרא למלך, ואת פשרה אגיד לו. המלך. מלכות וגדולה וכבוד והדר נתן האל העליון לנבוכדנצר אביך. ומפני הגדולה שנתן לו, רעדו ופחדו ממנו כל העמים, האומות והלשונות. את אשר חפץ המית, ואת אשר חפץ החיה. את אשר חפץ רומם, ואת אשר חפץ השפיל. אבל כאשר רם לבבו, וגברה רוחו להרע, וכבודו הוסר ממנו, הוא נטרד מקרב בני האדם, ליבו הושבע ללב החיה, ועם הערודים היה מדורו. עשב האכילו הוא כבקר, ומטל השמיים ומן הגשם נרטב, עד שהכיר כי אל עליון הוא השולט בממלכת בני האדם, ואת אשר יחפוץ יקים עליה. ואתה, ולשצר בנו, לא השפלת לבבך. אף כי כל זאת ידעת, ותתרומם על אדון השמיים, את כלי ביתו הביאו לפניך, ואתה, ושריך ונשיך, ופילגשיך, שתיתם בהם יין, ונתתם שבח לאלוהי כסף וזהב, נחושת וברזל, עץ ואבן, שאינם רואים, ואינם שומעים, ואינם יודעים ששיבחתם אותם. ואת האלוהים, אשר נשמתך בידו, וכל אורחותיך מסורים לו, לא הדרת. אז נשלחה מלפניו פס יד שרשמה את הכתובת הזאת. זו הכתובת שנרשמה, מנה מנה תקל ופרסין, וזה פשר הדבר. מנה מנה אלוהים את ימי מלכותך ומצא שהושלמה. תקל נשקלת במאזניים ונמצאת חסר. פרס, נחלקה ממלכתך וניתנה למדי ופרס. אז ציווה בלשצר וילבישו את דניאל ארגמן, וישימו ענק זהב על צברו ויחריזו עליו שיהיה שולט כשלישי בממלכה. באותו לילה נהרג בלשצר, מלך הקסדים.